Якусь мить Пітер Блад дивився на суддю здивовано і збентежено. «Яка неймовірно жахлива людина цей суддя!» Нарешті Блад опанував себе і відповів. «Того ранку мене покликали до пораненого лорда Гілдуя. І я вважав, що за обов'язком, накладеним на мене професією, я повинен був подати йому допомогу. Ти вважав? Вигляд судді був страшний. На зблідлому обличчі його губи червоніли, наче кров, якої він так жадав. Зрісно посміхнувшись, він вп'явся поглядом у блада, але опам'ятався, зітхнув і, знову, набравши лагідного та скорботного вигляду, сказав Як ти безжалісно марнуєш наш час. Але я наберусь терпіння, добре. Хто покликав тебе? Піт. Він може це підтвердити. Ох, звісно, Піт може підтвердити. Зрадник, який уже визнав свою провину. І це твій свідок? Бенс також може засвідчити мої слова. Бідолаха, Бенс має ще відповісти за себе. І не сумніваюся, що на тебе в нього не вистачить часу, бо він намагатиметься врятувати від зашморгу свою власну шию. Так, так, так, так. І це всі твої свідки? Ні, ваша честь. Можна викликати з бюджотера ще й інших, які бачили, як я виїхав того ранку з пітом на крупі його коня». Джефрис посміхнувся. «В цьому немає потреби». Я не збираюся витрачати так багато часу на тебе. Скажи лише одне. Коли Піт, якщо вірити тобі, приїхав по тебе. Ти ж знав, що він був прихильником Монмута, як він це визнав зараз сам. Знав, ваша честь. Знав, ага! Верховний суддя подивився на присяжних засідателів, які знітилися від страху і коротковідливо засміявся. І все ж, незважаючи на це, ти поїхав з ним. Я вважав, своїм священним обов'язком подати допомогу пораненому. Священним обов'язком, кажеш? І в очах судді знову спалахнула людь. Боже, милосердний! Як тільки ми живемо серед таких гадів! Твій священний обов'язок, негіднику, служити Богу і королю! Але не будемо даремно витрачати слова. Підсказав тобі, кому саме ти мав подати допомогу. Так, лордові гілдою. І ти знав, що лорд гілдой був поранений в бою? І знав, на чиєму боці він бився? Знав. І все ж, вважаючи себе лояльним, підданим короля? В чому хочеш ти нас переконати? Ти. Поїхав до пораненого. На мить Пітер Блад втратив терпіння. «Моя справа – лікувати рани, а не вивчати політичні погляди пораненого», сказав він різко. Схвальний гомін прокотився по галереях і навіть серед присяжних засідателів, але це ще більше розпалило верховного суддю. «Господи Ісусе! Чи бачив світ ще коли-небудь Такого мерзотника, як оцей. З білим мукрейда обличчям суддя повернувся до членів суду. Я сподіваюся, панове присяжні, що ви врахуєте поведінку цього підлого зрадника. Не можна не помітити заклятості людей такого типу, як він. Він сам своїми власними устами визнав провину, якої досить, щоб повісити його десять разів. Але це ще не все, говори. Говори мерзотнику, з якою метою ти морочив голову капітанові Гобарту брехнею про високий сан зрадника Піта? Щоб врятувати його від повішення без суду, яке йому загрожувало. А яке тобі діло до того, чи повісять цього негідника чи ні? Справедливість – справа кожного вірно підданого, бо несправедливість вчинена людиною, яка перебуває на королівській службі в якійсь мірі безчестиць і самого короля.